і дезертирів з латийської дивізії СС, і курелістів. І тому невідомо, за кого може прийняти той чи інший лісник розвідників-парашутистів. Закілик одній Галта подолав нежить і вилікувала його не так таблетки кальчику чи порошки аспірину як тепло сердець і душ десантників Сашка Балтівця та бійців Латишів. У стосунку жалки з місцевими хлопцями були взаєморозуміння, повага, почуття подівого побратимства, закладений і зведений на лісних підмурках міст ще в роки громадянської війни, латиськими червоними стрільцями, які воювали на Україні, і червоними козаками. Червоні латиські стрільці, червоні українські козаки являли собою у молодій червоній армії формування високої революційної свідомості і завжди посилались партією, командуванням на найтяжчі ділянки фронту. У розмовах бійців латишів про своїх дідів, дядьків, батьків чи родичів, які були в стрільцях, називались міста Ізюм, Лозова, Дебальцево, Кахолка, Херсон, Перекоп. Було щось рідне і близьке в тих назвах українських міст до найменувань Лудзу, Резетне, Даугалпіус, Рига, Цесіс, Апе, які вже визволила Червона армія, і Тукунс, Талсіс, Крунда, Кулдига, Венспілс і Ліапає, які ще треба було визволяти. Для галки не стала несподіванкою розповідь Алекса Плавнінша, охрещеного Августом, про те, що його батько зустрічався з Володимиром Іллічем Леніним з питання утворення першої комуни. А дядько Едуард Робертович – червоний латиський стрілець, і що життя тяжко пораненому Едуарду врятував червоний козак степів Тавриї. Не міг не сміхнутися Галка, пригадуючи слова Казиміра Великого. «А я вас тримав на мушці карабіна!» Це коли на Галку та Орла вискочило шестеро невідомих доброозброєних людей. Усмішка з'явилась, звичайно, потім, коли Галка дізнався про те, що Казимір Великий, земляк, командарма Яна Фабріціуса, перед мужністю і подвигами якого схилялися хлопці». Учні 6-7 класів, заводячи гру у війни. Та й навіть більше. Після закінчення тої гри найтмітливішим присвоювалось звання командарма Фабріціуса з нагородженням чотирма орденами червоного прапора, вирізаними з чотирьох відривних календарів і наклеєними на картон, щоб не пом'ялись. Шестикласникові галці і у вісні не могло приверстись, що через вісім років він воюватиме на рідній землі легендарного Яна Фабріціуса, А його земляк міг помилково відправити галку на той світ. На свою роботу радист витрачав коли дві, коли тричі, чотири години на добу. Це шифруванням, розшифруванням, і, звичайно, передачею в ефір, радіограм та прийомами. Як і в місяці роботи з радистами Ленінградського фронту, коли він і його побратим по той бік лінії фронту розуміли один одного стону сигналів з характеру письма, навіть без позивних. Так і тут у тривалому подаванні позивних не було потреби. Замість них радисти вистукували щось подібне до тактів з бойового маршу. Коли робота йде добре, то й на душі приємно, а передавати було що. Галка зашифровував відомості спорту Лієпая, інформацію про рух німецьких автомашин і механізованих колон по обох шосе, південному і північному, які з'єднували кулдогу двома напрямками з фронтом. Після передачі і прийому ділових радіограм Галці хотілося сказати далекому сержантові чи старшині, якого ніколи і увічі не бачив, добре слово. І ти кажеш йому слово, звичайно, на своєму...